Кайдашиха очинила двері в Карпову хату, а там з припічка тиліпались ноги п'ятами догори, пальцями вниз. Товсті литки стриміли, наче дві деревини. В печі лежала мотря. Священник покропив Карпову хату. Нащо ви, мамо, святите мою хату? Хіба я вас просив? Чи що?» – сказав матері Карпо. «На те, щоб твоя жінка не била горшків та не вибивала очей», – сказала Кайдашиха. «Нашу хату майстри закладали на твою мотрю. То святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні». «Набили горшків удвох двох з Мелашкою більше одмотрі», – сказав Карпо. «Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди лишень, та вже святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу», – сказав Карпо і зараз заходився одривати хату та ставить на своєму ґрунті. Двір був невеликий, а як його розділили, то, очевидячки, обидві половини стали ще менші. Стара хата стояла на вулицю боком, бо хати в селах ставлять вікнами і дверими на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалече від Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалась, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелетіла. Карпо мусив перегородити і двір, і город». Отак би ти, Карпе, давно зробив, то були б горшки цілі і в твоєї матері очі не повилазили б, говорила Мотря. Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім'ї почали потроху миритись. Спершу почали забігати з однієї хати в другу діти, їм байдуже було про батьківську колотнечу. За дітьми почала забігати один до другого батьки для своєї господарської справи. То за стругом, то за свердлом, то за сокирою спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними почали любенько через тин розмовляти і жінки. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі. Сліпе око навіки загородило її стежку до неї. На Кайдашевій давній оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо і Лаврін зробили дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, і як йому треба було спрягатися під плуг, він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжичів між чужими людьми. В Лавріна зосталась пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном, і вони вдвох в супрязі орали попереду Карпове поле, а потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в Оранці, і в Сівбі, і в заволікуванні, і в Возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечки від семи гор. Селяни почали держати коні і ставили під хуру возить на залізну дорогу Сахар з ближчих Сахарень, борошно, панських та єврейських млинів. Карпо і Лаврін купили й собі по коняці. А так як на одному коні далеко не заїдеш і багато ваги не завезеш, то вони спрягались кіньми під одну хуру і ділились заробітками по половині. Податі були великі, плата за землю була чимала, і Карпо і Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податі. І мусили шукати заробітки в осінній та зимній безробітній час. Громада в Волості обирала карпа за десяцького. «Карпо – чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака. Може, його боятимуться хоч баби та молодиці?» – говорила громада. «А може, панову громадо, ми оберемо за десятського мотрю?» – прикинув слівце один жартівливий чоловік. «Не можна, вона повибиває всім бабамочі!» – гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попередусього звелів скопать той капосний горбик на вище від свого городу, на котрому його батько поламав десятків зо два возів. «Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу!» – загадував Карпо братові. «Піди вижене на роботу свою мотрю!» – промовила стара кайдашиха. «І мотрю вижену! Ви думаєте, що пожалію?» – говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу свою мотрю. Люди покопали спуск навкоси, так як колись радив старий покійний кайдаш. Ще й горбик молодеці знесли в приполах під Карпівтин. Минуло чимало років після панщини, громада трохи заворушилась і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в його ніхто й не заглядав. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. «Панове громадо!» Говорив Карпо. «Нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках. Посадям коло шинків десятських та соцьких. Нехай дрючками одганяють людей». «Я сам сяду з дрюком і буду одганяти хоч би й свою рідню», – гукав Лаврін. «Нехай жиди посидять дурно ціле літо над своїми барилами. Посидять та й підуть».